Ворота відразу зачинились, тепер від воріт закричав пугач, і в ту ж мить загорілись бочки зі смолою жовто бурим полум'ям. Потурнак наказав злазити з коней, але в ту саму мить почув на шиї петлю. Його звалив Максим з коня, та поки харци зотямився, Максим його схопив поперед себе, потаскав, мов барана, до найближчої повітки, і тут міцно з'язав йому руки й ноги. Хотів ти мені віку вкоротити, собако, Та я тобі відплатив. А тим часом, як бочки добре розгорілися, Як татари позлазили вже з коней, З усіх сторін почувся пронизливий свист у пальці, На татар посипався град стріл І гострого каміння почулись рушничні постріли. Татари кричали «Зрада! Зрада!» Ібрагім нас зрадив. Вони хотіли оборонятися, та не бачили ворога. Стрілянини не вгавала. Поранені коні почали ржати і гнались по майдану мов скажені, розбиваючи татар. Татари кинулись до воріт, та тут почали їх колоти списами та бити бердишами і колами. До котрої пхати не наблизились, і з темних вікон сипались на них стріли. З-поза загород, між хатами відбивалися списами та колами, рубали сокирами, кидали на них каменюками. Все, що жило, стало до оборони за село. Ворог не знайшов кутка, де б можна було сховатися. Дехто скочив у зруб церкви, бо там ще було найбезпечніше від стріл і від наляканих коней. Ціле страшне побоїще що освічувало щораз більше полум'я палаючих бочок. Так тривало до ранньої зорі. Люди повиходили зі схованок і аж задерев'яніли, побачивши стільки трупів кінських і татарських. Хтось заглянув у зруб церкви і побачив гурток татар. Цим також не було пощади. А за той, увесь час, Максим сидів у клуні і пильнував зв'язаного Ібрагіма недоїдка. Той уже зовсім очуняв і прислухався до криків на Майдані. Як почув, що його називають зрадником, то аж задрижав. «Слухай, Мустафо, я знаю, чия це робота». Знаю, що мені не вийти звідсі живим, що мене дожидають страшні муки. Я в тебе одного прошу. Заклинаю тебе на Аллаха, або коли хочеш на Христа. Скажи мені, звідки ля охотники дізналися про цей напад? Чому тобі не сказати? Тарас підслухав твою розмову з татарами, а потім підслухав і я. Тарас не міг підслухати, бо ми говорили по-татарськи. Він навчився вже татарської мови від мене. Проклін на тебе! «Ну, ну, я цього не боюся. Проклинай мене, скільки собі хочеш». «Ні, не буду, але одної речі буду я в тебе просити. Візьми ж і заріж мене, хай я не найду джаврам на муки». «Цього вже не буде. Легка смерть була б для тебе. Побачиш, що уходники для зрадника вигадають. Коли тебе кінь мене розірвуть, то застромлять на кіл. Щоб тебе спалив вогонь гегенний, щоб ти магометового неба не побачив». Спасибі тобі, але я до цього неба не спішу. Мені ліпше подобається християнське небо, в якому ти, певно, не будеш. Чого ти на мене так заповзявся? Бо ти хотів мені віку вкоротити, і я сам чув, як ти нахвалявся перед татарами. Ібрагім закляв сердито і напружив усі сили, щоб порвати пута, та не подужав. Лежи тихо, собако, а то ще ланцюгом зв'яжу. Тепер, Ібрагім ані не поворухнувся. На дворі розвиднілось, охотники перев'язували свої незначні рани, не було ні одного вбитого. «А чи заощадили хоч одного татарина?» – питав Журавель. «Нам треба свідка, зараз судитимемо потурнака за зраду. Гей, Максиме, озвись!» На порозі повітки показався Максим. «Чи прийдеш сюди, отамане, чи принести тобі туди Ібрагіма недоїдка?» Він живий таки радий, що танцював би, коли б не був зв'язаний. Давай його сюди, він потанцює поміж нами. Максим завернув повітку, а за хвилину виніс на плечах, мов барана, зв'язаного недоїдка, і тут бебехнув ним перед старшиною. «Гарно ти нам відплатився за хліб сіль», – сказав старий кіндрат муха, хитаючи головою. диявол заволодів твоїм серцем?» «Шкода, діду слів», – говорив журавель. «Він уже, певно, не виправиться. Ми зараз його судитимемо». «Ні, діти, так годі. Ми з першою зробімо лад на Майдані. Серед такого страхіття годі думки зібрати». «На що нам суду?» – каже один уходник. «Ось ми зараз убиймо його каменюками та виволочимо за ворота вовкам на жир». «Так не можна», – каже Журавель. «Такої смерті йому замало буде». Але батько Муха добре каже, що спершу це падло прибрати. Не доїдка поки що де-небудь а тепер до праці. Там завалом викопайте велику яму. «Шкода роботи!» – кричали уходники. «Досить буде виволокти все завал або до лісу вовкам та й гайворонам на жир». «Говорити, мов діти», – обізвався Кендрат. «З того настане такий сморід, що ми подушимося, та ще яка пошесть від того прокинеться». «Заступи нас, Господи! Та ще на що нам заманювати сюди вовків? Поїдять трупів, та потому на нашу худобу кидатимуться». Зараз вийшло кілька десятків людей з заступами копати ями. Одні здрали шкуру у зубитих коней, інші вивозили трупи на возах. Ця робота протяглася геть пополудні, поки вичистили Майдан.